Új házasságok, új életek, új szerelmek következtek, hogy kiragadják őket előző világukból. Mégis fogva tartotta minnyájukat a réges-régi oldott gyötrelem. Mire az este véget ért, mindenkinek rosszabb lett a kedve, mint az elején volt. Még Mártin elindította a motort, és annak kitárta anyjának a kocsi ajtót, én a vaskertkapujig kísértem elizabetet. Mi Peter másik neve?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 Elbúcsúztunk. Viszontlátásra jövő szombaton. Elrobogtak. Különös asszony. Teljes ellentéte annának nem? kérdezte Ingrid. Nekem inkább tetszett, vélte Szalli. Nyitottabb és beszédesebb annál. Hát ez enyeki kifejezés, mondta Ingrid. Nos, most már minnyájukat ismerjük. Anyát, apát, mostoha apát, csak még a mostoha anyát nem.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 nagy esküvőt akarok, fehér ruhás menyasszonyal. utána pedig hagyományos lakodalmat Hártliban. Ígérd meg, ölelte meg Ingrid a Piruló szállit. Megígérem, anya, megígérem! Gondolatban esküvőkkel, gyerekekkel, anyákkal és apákkal foglalkozva fejeztük be a napot. Kiki -ki a maga csapásán tartotta szobájába, majd aludni tért.